ilaein ilaein ilaein waqanna osamljamo vlake na miliju knjih u alah alihi vas kazihi krežman lohmelajnina jamaadnita jamaadnita jamaadnita jamaadnita jamaadnita jamaadnita jamaadnita jamaadnita jamaadnita jamaadnita jamaadnita prijedno boli počnemo s večerašnjim predavanjem napromena ono što sam napomenuo sinoć kada se izgovara amin pisa imamo pusti se da imam baven otpočnem pusti kjer je došlo u hadisu, imamu, Fa a u arabskom jeziku kada imamo izgovori amin, da vi izgovorite amin. Tako je u najmanje slučaj, u luku, da ga pustimo na odpušan. Zatim, dobar dio graće klanja bez sutre. Kada klanja na filu, klanja bez sutre. Svi hadisi koji su došli po pitanju sutre, došli su u imperativu unaad twe la do sanno illa ila sutra na moj da to osim prema sutra islamski učenici se razilje da li je dakle, sutra vaadžib perla ili sutra. Ili je sutra vanto chamareri ili sunnet većina islamskih učeniaka je stava da je sunet međutim u nikoj kadu da je vaadžib jer tako da dakle, imaju jake dokaze sve jedan hadis došao je imperativ zatim onaj koji zakasni okasni na namaz i dođe na zadnje sjedinje u džemat pokasni i dođe na zadnje sjedinu, neka zna da nije prispio u džamat i kada ustane da treba da zanijeti da klanja sam, da treba da zanijeti da klanja sam, da promijeni nijet. Ako već donio nijet kada je sjedio, zatekao je mama na zadnjem sjedinju, na tešrhu do l'ahil, zatekao ga je na sjednim sjedinju i on zanijetio i spustio se s njim sjedio kada predal sam, on nije prispio jer mora da prispije makar na zadnji ruku, na ruku zadnjeg rekata, da bi se računalo da je prispio uđanat. Ukoliko dođe nakon rukova, dakle, na zadnjem sjedenju, mora da zanijeti i da klanjati sam. Mora da zaniti i da klanjati sam. Jel? Pa vodite računa o tome. Večeras govorimo o jednoj bolesti srca. To sad smo govorili o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 Novotarija se nikako ne može porediti sa grihom. Svi mi griješimo. Svi ljudi, sinovi i griješe. Iskreni vijednici, kada ih šetan obmane, prisjete se da su grih i kaju se. Vraćaju se Allah subhanahu ta lažurna sa tevbom doći, onaj koji čini Novotarijom teško da će se pokajati. Zašto? Zato što smatra to djelo vjeri. Da je to djelo odvjeri. I kako da. Dakle? kako da se Boga i smatra da se time približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Z toga je šeitanu, šeitan, nakon širka najgražana otarija. Kako stoju u eter, Allah na iblija njegovu vjerodostojnost, da je rekao iblis, ja sam ljude upropaštavao grijesima, oni su mene istighfarom. Ja sam ljude upropaštavao grijesima, oni su mene upropaštavali kvaru, kako bi liježima nevzajem. Pa kaže, onda sam ih postaknuo naslijeđenje strasti, naslijeđenje novotarija, pa oni čine grijehe i ne znaju da čine grijehe, se. Oni njega više ne upropaštavaju, i tekako. S toga, dakle, moramo voditi račune o svojom srcu, preispitivati svoje srce imali u njemu strasti, bilo po pitanju dunjavnika ili po pitanju gjeri. Dakle, to je najveći čovjekov na gjeri. Kaže naš ahbab Abu Hazim Salama ibn Dinar, Bori se sa svojim strastima kako se boriš sa svojim najopasnijim neprijateljem. I vidjet ćemo kroz kur'anske ajete dokle strast može da odgode čovjeka. Prepustili se njom. Kaže Amerikan, bilaz iz Rahimahullah ta'ala, najbolja rostka borba jeste borba sa svojim strastima. Kaže Sufjana, Rahimahullah ta'ala, najsnažniji čovjek jeste onaj koji najviše suzbija svoje strasti. Zbog ovoga. I mnogo čaka drugom, takto dakle, trebali se upoznati s ovom tematikom, sa strastima. Zbog toga, što strasti, dakle, zahvataju sve jednogodna zvyševanie. Zbog toga, što Allah subhanu wa ta'lu brojnim ajetima govorio strastima. 24 kur'anska ajeta govorio o strastima. I kaže ino, Abbasar dialloh anhumaniya, Allah, anhu Allah spomenuo strastu Kur'anu, a da je nipokudio. Sve strasti koje su spomenute, dakle, u Kur'anu, ajeta su pokuđeni strasti. Malo ko se začuvao njih, zbog toga, dakle, treba govoriti o njima. Pa ćemo večeras progovoriti o značenju strasti, o vrstama strasti, zatim o pokazateljima, odnosno strastima, prije svega o Kur'anu, u sunetu, Kur u govoru Selefa, ponašajima u stavljenom redu. Zatim potom potiče ljude da slede strasti, koje su posljedice sleđenja strasti, kako se boriti je protiv strasti i koja je vrijednost borbe protiv strasti. Pa dakle, u arabskom jeziku za strasti se kaže hela. Hela. Za strasti se u njemačkom jeziku kaže hela i ima ova riječ značenje nečega što čovjek voli, za čim žudi. Bratirano. Teško mu se odpitome. Pa kaže Džodžan Rahimahullahu Teala, heva ima značenje naginjanja, priklanjanja duše prohtevima strastima, u kojima pronalzi svoju žitak, bez ikakvou čelemskog upradanja. ne nepostiče na to, ale njegovo srdce strejmi, strejmi, to nekežkuma je da se odobri. Ibnul Džodži Rahimahullahu Teala definičnej strasti pa kaže, da su strasti naginjanja čoviekoj prírodnej sklonosti, ono nešto je odgovara, s čim se sláže, tak To je paše čimen sublasna. I pnu kajílahhula zalič hela káže ta je to, da to je nagiňani duše prena neko stra, koj sttáhy. Postoj pokudené strasti i postoj poholne strasti. Postoj pokudenennej strasti, postoj poholnej strasti. nas v šemu odredinine, yani hadisowi kojemu se spomnju ko hvalni strasti pokazuje pa Bogu poslanik Alihi salatu sam niko od vas nete biti pravi vjednik svedok njegove strasti nebudu budu sledno sa čime sam ja došel. A onom se čime došao Bogu poslanik Alihi salatu sam sa sigurno taj sa sigurno dobro A dakle oni čovjek koji je strasti koji se okrenu prema šerijatu što je došao Bogu poslanik Alihi salatu sam to što dakle to što dakle pohvalni pohvalni strasti za tim ayet u kome se kaže, kada je Allah subhanahu ta'la objavio riječi tuđi men tešau min hunna, tuđi rejke men tešau, wa menipte rejte min men azzelte farađu na harik. Ti možeš pozvati o Mohamede sebi ženu, jeli možeš zanimati onih koje hoćeš, možeš pozvati sebi onih koje hoćeš, jeli da soženiš, možeš čak i onih koje si pustio ponovo sebi da pozoveš da... Jeli, da ih oželiš, pa kaže Ajša radijel Bohu te alanha nevidi do osim da tvoj gospodar želi da udovolí tvojim strastima. Jel. Pa ono začinne žudio Bohu poslanike ali hi salam tu sami što je volju za sigurno tako odjer samo Dali Da li jeli, čovjek ukoliko se u njegovom sredcu pojavio pokuteni strasti, samo se pojavio, dali za to biva každen, Kaže što je kod Islama, ne, sve dok ne sprovede strasti u dijelu. Jer, dakle, teško je da se čovjek kloni toga razmišljanja, tako dakle, o tim strastima koje su, je li pokuđene, teško. To prolazi kroz čovjekove srce, međutim, je li ukoliko kreni da sprovede strasti u dijelu, tada će, biti, tada će biti kažnjen. Pa, kao dokaz, spominje nam poznat Haris u kojem se kaže da je rekao lobovo sam kalih i salatu sam svakom sinu Adenovom, svakom čovjeku zapisan određeni dio u bludu kojeg mora ili postići bezimalo sumnje, pa tako očičine blud pogledom blud ušio je slušan, blud jezika i je govor, ruka čini blud doticanjem, a noga koračanjem a srce pri želju u njemu se budi strast pa to spolni organ potvrdi ili negira. Ovo zadnje ako se desi onda će biti, kažem, zlate strasti jer je strast sprovel, sprovel je udjela. Dakle, postoji pohladne pokudené strasti, međutim, zbog opasnosti tih pokudených strasti o nima si vyše govorí. O nima si vyše govorí, tako kaže Ibn -Ka Ibn Rahimahullahu ta'ala, zbog toga, jer došla su kur'ánska ajeta, 24 kur'ánska ajeta, je o pokudeným strastima. Pa dakle, neki od tih kur'ánskih ajeta. Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje strasti u Kur'an-i Kerimu, jer on je odrećaju s pravog pota. Tako dovolimo te o strastima u vjer i o strastima u dnjavu. Pa kaže Allah Subhanahu wa ta'la, Ja Dawudu, inna dja'alna ke khalifatan fil ard, fa'hkum bejna nasi bil haq, wa la tette bil hava, fa'yudilla ke'an sebi O Dawudu, mi smo te učinili khalifom na zemlji. Pa suđi ljudima po pravdi i nemoj da slijediš strasti, pa da te odvedu sa pravog pota. Zatim kaže svome poslaniku Muhammadu alihi salatu waslam Thumma ge' Allah kava šarijati min al-amn Fettebi havala la, tettebi lahva al-vedine daja al bai, almu, Innahum nem jugnu anke min Allahi še'yha Mi smo tebi -e odredili pravot suvje, šarijat, propisali ti. taj pravot, slijedi taj šarijat i nemoj da slijediš strasti onih koji ne znaju. Doista ti oni kod Allaha subhanahu wa ta'la ništa neće koristiti. Sutra, sudnji dan, odazoveš se strastima, neznalica, onih koji ne znaju, povedeš se za njima, sutra ti Allah kod Allaha subhanahu wa ta'ala ništa, ništa neće koristiti. Također, narađuje poslaniku Muhammadu alaihi sallatu sam da kaže, da obznam, i to je na svima nama, kulla atelju ahva'akum qad dalel tu jedan vana'ana minal muhtadin. Reći, to isto je ono slijedio vaše strasti, neću no da slijedio vaše strasti, ako bi ih slijedio, bio bi, jel i na stran putici, ne bi bio od upućenih. Nema čovjeka da je više zalutao od onoga koji se prepusti svojim strastima. Ko ostavi Kitab i Sunnet. I on poslije da presudi. Ostavi zabace Kitab i Sunnet za ležeća, dakle bude presudjivao, nasudjivao po svojim strastima, svojim mišljenjima. Kada ulasmo Kanoa Tala, waman adallu mimma littaba hawaa bidun huda min Allah. Inna Allaha la يهdi al-qawm al-zalimin. Asali jako gore zalutao od onoga koji slijedi svoje strasti, nema Allahu je bude prima nekoga da je gori zaluta od onoga koji ostavio Bogu put a slijedi emisvoje svoje strasti, ih stav Allah neće uputiti narod na silenosti također ono što ona kaže Muhammed alihi salatu ve selam wa la in tabe'ta ahwa'uhum ba'da ma ja'aka min al'ayn innaka ladal min al ako bi ti slijedio njihove strasti nakon što ti je došlo stanje nakon što imaš čisto iskim ta su metoda zove se ove mali slijediš njihove strasti, hm? doista ćeš jel, biti na stranu putici, bit ćeš jel, u zablod. Zatim, ovo subhanodala onoga koji slijedi svoje strasti. Ostavi se Kitava i Sunnata. Slijedi svoje strasti. Ni za čim ne poželja da to i ne učini. Jeli, poisto vjećuje sa jednom od najprezrednijih, najponišenijih životinja na Donjaluku. Hm? onoga koji se prepusti svojim strastima pa kaže Allah subhanahu wa taala spomni u čovjeka koji je živio u vrijeme Musa wala usian ala rafa ala huwa biha walakinahu akhlada ila al-ard wa attaba hada famathaluhu kamathal al-kalb in tahmil alayhi yamah athu tatarukuhu yamah alas pomnitje alimini svoga usdinole sa tim znamenjima koje je imao gocebe spomni da taj čovjek imao dom koja se primala to dakle, da je bio čovjek koji jako Allah prima, Pa su mu došli ahlu Kitabije, takle oni koji su, jeli, počeli, da se suprostali Musavu, pa su tražili od njega da dobio proti Musa, pa je dobio proti Musa, pa bilo vjernik. Ali se prikovalo za dunjanuk, kao što kaže Allah subhanahu wa ta' Allah, kinnahu ahlili ili arn, ali se prikovalo za dunjanuk, dunjanukom se omilio. I počeo da sledi svoje strasti. Pa je njegov primjer, poput primjera psa. Ako ga pustiš, leje na tebe. A ako ga savjetuješ, opet leje na tebe. I takvije su. Pustiš ih, doručak, ručak večera, doručak, ručak večera, ti si na njihovoj trapezi. Ako i savjetuješ, isto tako. Još Zatim, onaj koji se povede za svojim strastima, svoje strasti uzme za vodilju, njegovi postupci će biti daleko od razboritosti. Jedno čini danas, sutra čini potpuno drugo. Danas, je li, kažeš ti nešto, Ah, bori se protiv toga sutra to isto kaže njegov šejh to prihata mišljenje se malo nije promijeno samo se promijenilo osobe koje govore taj izdano dan kontra kontradiktornost pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala wala tuti' man afsala qalbahun dhikrina watbaha wa kana amruhu furta na da slijedi sunu ga koji vjeruje in prema prema našem pomenu prema našem zikru koji slijedi svoje strasti ja su njegovi postupci daleko od razvoritosti. Onaj koji sledi svoje strasti i sve podvroti svojim strastima, kao kaže Hasan Basri, ništa ne poželi a da i ne uradi, on uzeo svoje strasti za Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'la. Pa kaže Allaha subhanahu a fara'i da meni tehave ilaha u hewal. onoga koji je svoje strasti uzeo za svoga Boga. Ništa ne poželi, a da to li je i ne uradi. Pa imam Ahmad ibn Ali al-Makrizi, šafij, Misri, Čovjek koji ima najbolju knjigu iz Tawhida uruhije, napisao je li prije Muhamada ibn al-Wahaba, živio od velike prije e, dvjestratine godina prije njega. Velike islamski učenja kaže u tom svom dijelu, Teđribu Tawhidi il-Mufid, kaže ako razmisliš, shvatit ćeš da onaj koji obožava kipa, u stvari ne obožava kipa, već obožava svoje strasti, pa ga postiću na to. Oni koji obožavaju druge, mimo Allaha subhanahu wa ta'la, u stvari obožavaju svoje strasti, koji ih postiču, postiču na to. Dakle, strasti su Bogovi, mimo Allaha subhanahu wa ta'la, sallallahu wa sada'la. Zatim, neki od hadisa, o kojima se spomenu strasti. Tebu barza veselni, radi Allahu wa ta'la, prenosi da je Allaha poslanika, alihi sallam, rekao, doistan, od čega se najviše bojim po vas, jesu prohtjevi vaših stomaka i spolnih organa i zabludjali strasti, zabludjali strasti u vjeri. Također u hadisu Amisa ibn Abbas radi allohu an-humma anhum, allohu poslanika alihi sallatu u je rekao tri stvari čovjeka upropaštavaju. Tri stvari čovjeka upropaštavaju pohleba koju se čovjek pokorava, strasti koje čovjek slijedi i samo samozadljenost, umišljenost ili sobot. Ebu Ya'la Shabdad ibn Aus radi allahu talam prenosi da je allohu poslanika alihi sallatu u sallam rekao nesposoban je onaj čija duša bude slijedila svoje strasti ili slabicu ono je čija duša bude slijedila svoje strasti. Zatim šta je selef rekao o strastima, neko govori, ali je Nabi Allahu ta'ala kaže najbliže zebim po vas dvije stvari, dugih nada i strasti. Dugih nada i strasti. Dugih nada zabogavljuju čovjeka na ahiret. Onaj koji se nada i nada i nada, ne na razmišlja o ahiretu samo da jednu marhaju, pa drugu, pa treću je ja li da ostvarim život jedan cilj, drugi cilj, treći cilj o akiru to a strast je odvode čovjeka sa pravog puta se hribnabdillah kestori rahimahullahu ta'ala kaže strasti su tvoja bolest ako se prepustiš njima točim ako se budeš bolio sa njima bit će tvoj lijek Jahaj ibn Ba'ad je upitan koji čovjek ima najčvršiu odluku a je rekao onaj koji sa svoju strast Hasan el Basri, Rahima Hubahutela, kaže strast je najgore bolest koja se može naći u srcu. Ebu Bekr elvorak, Rahima Hubahutela, kaže prelipi reči. Kada nadobladaju strasti čovjek, kada obovladaju njegovo srce pocrni, a kada njegovo srce pocrni, onda mu prsa postanu tjesna. A kada mu prsa postanu tjesna, dolazi do lošeg ponašanja, lošo se ponaša. A kada dođe do lošeg ponašanja, onda ga ljudi izbjegavaju porlomu. Znači, niko da komunicira hm. s njim. A kada ga oni počnu prezirati izbjegavati, onda i on njih preziri. I kvalificira ovako i onako. Fodaj ljudni jad, kaže, koga obuznu strasti i slijedjenje prohtjeva, takvom se zatvaraju izvori postojanosti u Allahovi veri čestine i Allahovi podršci. Vahmi Ibn Munelbi, Rahimahullahutala, također rekao prelijepi riječi, ponašanje koje najviše koristi veri, Tvoje ponašanje, od tvog ponašanja, šta najviše koristi tvoju vjeru, skromnost na dunjavuku. Ponašanje koje najviše koristi vjeru jeste skromnost na dunjamku, dok vjeri najviše šteti slijedjenje strasti. Ko bude slijedio strasti, žudiće za dunjavukom. Ako bude žudio za dunjavukom, voljeće i metak i ugled. Ako bude volio i metak i ugled, dozvoljavaće zabranjeno, ako bude dozvoljavao zabranjeno, rasrdiće Allaha. Allah je dozvolio što je dozvolio, zabranio što je zabranio, nema A A onome što izaziva Allahov srkvo je bolest za koju nema rijeka osim Allahovom zadovoljstvu. I Allahov zadovoljstvo je rijek s kojeg ti nikakva bolest. Ona je želi da njegov gospodar njima bude zadovoljan. Neka ne sluša svoju dušu. Jer ko bude slušao svoju dušu taj neće odovoljiti svome gospodaru. Kad god mu nešto iz vjere bude teško. Hm, Danasni muslimani. Kad godim im iz vjere bude nešto teško, on će to ostaviti. Teško mi uvoj duši. On će da udovoditi duši, neće da udovodi svome gospodaru. Pa što god mu bude iz vjere teško, on će to i ostaviti. Pa na kraju neće ništa nimati od vjere. I mi vidimo. Mnogi, nasala Allah, afer koji su bili i bili nama uzor polako. Jeli? Odstupaju, posustaju i ostavljiv je Ršarbe, rahmanuullahu hotela kaže, strasti su nazvane hevom, jer svoga sahibi ubacaju u vatru. Heva, kaže se za strasti isto tako glavu, jer heva jehuji znači baciti. Heva jehuji znači baciti ili ubaciti. A strasti ubacuju svoje sahibije u džahennemsku vatru. Evo drba, radijuullahu tala, kaže, kome briga budu prohtjevi stonaka. Iz polnog organa, njegova vaga na sudnim danu biće manjkala. Ko svoje vrijeme bude u tome prohabavao malo što će znači, na tasu u aviju. A ta arhima hotela kaže čije strasti nad vladaju njegov razum i koje izgubi strpljenje takav će na sudnim danu biti, biti razotkriven. Mnogi su razlozi slijedjenja, slijedjenja strasti. Prije svega po pitanju dunjaluga je li navikavanje, navikavanje na strasti od malena ili da roditelji ne sputavaju svoju djecu od malena. Već što godim djeca požele od malena, može... Što god djeci bude teško od malena, ima vremena. Djeca prespavaju saba na Treba djeci nešto kupit, roditelji ne gledaju kako je ta igračka. treba igračku kupit, ne gleda ima tambura u njoj, muzika, ne gleda kakvog izgleda, ima li slika, i, i, i. Međutim, kada je u pokornost, ima vremena, ima vremena, ima vremena. Dođi i nalazimo glavog poslanika Alihi Salatu Oslanta postiče nas, da mi i svoju djecu postičemo 7. godine nalazati a da već od deset godina i naredimo im na nas. Pa naozimo također ras da su posticali svoju djecu da poste, ili tako, pa pred kraj dana kada bi djeca osjetila glad i počeli plakati, davali bi im igračke da se malo pozabave, da izdrže eli do, do kraja dana, dokle nastupi, dokle nastupi akšam. Zatim ono što ljude postiče na sjećanje strasti jeste društvo. Jeste sjedanje sa sljedbenicima strasti. Pogotovo dokle oni koji nemaju svoje čvrstoja, koji su slabog mišljenja, koji nemaju znanja u vjeri. Budu li sjedili sa sljedbenicima strasti, očekivati je, dakle, da i oni poprime, poprime iste osobine. S toga nalazimo od naših predhodnika, salifu sariha, brojne poruke nama da pa ne sjedimo sa takvim ljudima. Pa, pa kažel na Abbas radijallahu anhuma ne sa sljedbenicima strasti, jer sjedenje s njima umrtvuje srce. Kad god si sjelo s ovim ili s i sa onima koji popuštaju, i sa onima koji kriteruju, jer se drže Kitava i Sunneta kako treba, već od sebe, dakle, sve jedan kojeg danas upitaš, kaže, ja slijedim Kitava i Sunnet. Da mama, kako slijediš Kitava i to nako kako je slijedio Bek Romer i ostali, ili kako ti razumiješ Kitava i Sunnet, niko danas neće reći da sledimo što drugom u Kitava i Sunneta. Međutim, bitna odlika Ahli Sunneta od džamante jeste da sledimo Kitava i Sunnetu, onako kako su sledili prve generacije. Onako, kako su so razumiovali prvje generácie, nekako ja i ty razumiovali. A schavli su, živili sa dlhohým poslanikom Ali Hisalovcom. Pratili su sila za kobjali. Slušali su komentari objave iz najčištijih, najplemenitih ustav da dlhoho poslanika Ali hisalocom. Što godine mi bilo nejasno, pýtali su. I dlhoho poslanika Ali Hisalovcom, što godine trebalo pojasni Nije odišao da nije, dakle, o svim stvarima im da upojašnjenje. Nije bilo hajra da na njega nije ukazal, nije bilo zla da na njega nije upozorio. Za njih je Allah subhanahu ta'la rekao, radija Allahu anhu wa radu anhu, za nas rekao. Allah je zadovoljen njima i oni se zadovoljeni Allahom. Pa zašto da mi ne slijedimo kitab i sumnet, ne praktikojimo vjeru nako kako su oni, pa da se nadamo Allahom zadovoljstvu, ojz da mi razumijemo kitab i sumnet kako mi hodimo i da se nadamo Allahom zadovoljstvu, o mi tešo. Pa kaže, ne sjedi sa sjedbenicima strasti, jer sjedjenje s njima umutuje srce. Ibrahima, nehaj, Ibrahima, umutila, kaže, ne sjedite sa sjedbenicima strasti, jer to isto sjedjenje s njima doprinosi odlasku svjetlosti na ne srca, ljepote s i dovodi do pajeve mržnje u srcima vjernik. I mi smo svjedoci, tako. Da te sretne, sretne te na mrgođen. Mrka lica nema selama, nema osmija. A to mrko lice i namrgođeno lice odrazi onoga što se nalazi, što se nalazi u srcu. Evo Kira, Rahimahullah utjela kaže ne sjedite sa sljedbinicima strasti i ne raspravljajte s njima. Doista ja vam ne garantujem da vas oni neće odvesti u svoje zablude ili će vam pomutiti ono što ste do sada imali od vjeri. Budi još li sjedio s njima ili ćete pomutiti ono što si imao od vjeri ili ćete odvesti, prevesti na svoje. Musab ibn Sa'u, Rahimahullah utjela, kaže, ne sjedi s koji je iskušan strastima, doista te neće mi mojići jednu od ove dvije stvari. Nešto će te od ovoga dvoga zadesiti? Pa kaže, ili će ili te zavesti pa ćeš ga slijediti ili će se fizički obračunati s tobom? Tako. Ili ćeš prijimiti njegovo, ako ne primiš, onda ćeš prijimiti nešto drugo od njega. Ebu Džavzar, Rahimahullah utjela, kaže, da mi komšije budu majmuni i svinje, draže mije je, nego da mi komšija budu sljedbenik strasti. Abdullah ibn al-Busri, rahimahullah, kaže, nije sunnet kod nas da sljedbenicima strasti uvraćamo na svaki govor. Tako je, najbolji govor je šutnja. Kaže, nije sunnet da sljedbenicima strasti uvraćamo i odgovaramo, već je najbolji odgovor za šutnjima. I takvima najteže i pada kada ti šutiš. Kada ostaviš rasprav, makar bilo upravo, ti ostavljaš, sunete. Da se s njima jedina razgovara. E Yudi Sehtijani, Rahimahullahotela, kaže, ne mogu im teže odgovoriti kao što to mogu učiniti svojom šutnjem. Nema težeg odgovora za njih od šutnje. Pa, ukratko, u knjigama i govorima islamskih učenjaka nalazimo znakove, pokazatelje i osobine sljepenika strastis koji nam ne treba sjeliti, prejeliti i sjeliti. Pa, dakle, neki,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 Evođe bolu vađi, najveća obaveza na te, te obraci. Žestoko suprostavljanje mišleniku. prelazak svake granice u grdnje, ismijavanje svoga neistomišljenika, raspraganje bez granica, riječi neistomišljenika razumijevaju kako oni hoće, kako odgovarati njihovim strastima, stalna kontradiktornost iz dana u dan, istraživanje grešaka, ispitivanje, provjeravanje s ciljem saznavanja grešaka učenih ljudi da bi se oni podbacili a slednici strasti iznad njih uzdegle u svojim govorima malokoriste jasne dokaze malokoriste jasne dokaze koriste govore učenja kako opet oni razmjevaju kako oni kako oni hoće ja mi teško da prihvatim etični savjet veliko često je ali učestalo ciepanje podvajanje među njima i dopostojanje samo obračuna što je dokaz svega prethodno Zatim, od razloga koji postiču naslijeđenje strasti jeste e, nepoznavanje Alloha subhanahu wa ta'la kako treba i zanimarivanje drugog svijeta. Ona je, dakle, kome Alloh subhanahu wa ta'la nije nam, razmišlja u drugom svijetu, teško da će sputati svoje strasti, da će se, se prepustiti svojim strastima. Slično tome, također žudnja za dunjavukom i priklanjanje njemu dunjavuku, nastojanje da se postigne sve za čim se žudi, što se voli i što se priženkuje jer je onaj koji bude volio dunjavke i vezat se za njega, a koji se veže za dunjavuk za će ahiret i stajanje pred Allahom s.w.t. I također nepoznavanje pogubnih posljedica strasti. Onaj koji se neopozna sa pogubnim posljedicima strasti neće vlahom mariti za svoje strasti, prepuštat će se i se njima. A od tih pogubnih posljedica strasti jesu sljedeći. Strasti su razlog stradanje na ahiretu onaj ko se prepusti svojim strastima i strada se na hiradu. Kako nama jale, dobro poznati riječi Allah subhanahu ta'la, jer u njima stoji fa anna man ta'la u athar al dunya, fa inna al hiya lma'la, a onaj dakle ko se bude oholio, i bude daval predno z dunianu kru nad ahiretom nego boravište, krajnje boravište biće jahannan wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsanil hava, fa innal jannata hiyel ma'wa onaj koi bude zabojavo svo dstojane pred Allahum s.w.t. pripremao se za ahiretom ahiret mu bude na umu Allah s.w.t. i slasak pred njega bude na umu i koi svoju dušu Obuzda od strasti, fa innal džennete hi ilme, a njegov krajni boravi šta jeste, jeste Također, riječ Allaha subhanahu wa ta'la, ta kako je prethodilo varat tebi, ahva allazina lai alamun, innahum men jugu nu'anke min allahi šeya, nemoj da slijediš strasti onih koji ne znaju. Oni ti neće moći sutra ništa koristi kod Allaha. Prepustiš s tim strastima, nemaš lijep završetak, onaj koji si slijedio, neće ti moći ništa pomoći. Ja. Kako je rekao Muhammedin al-Nilvalt, doista kod Allaha poštoj dan u kojem se neće spasti, Allah i kazne onaj ko se prepusti svojim strastima. Zatim, kako smo čuli strasti, odvode iz pravog puta, odvode u zablado. Walat tebil hava, fe yudilla ka an se virila. Namaj strasti, kada te odvedu iz pravog puta. Wa man adallu min mani teba hava, bi gajri min Allah, a zar ima nekoga dalje, više, skrivna u spravo kulta na stran poti se od onoga koji sledi svoje strasti mimo Allahové opyte. Zatim, strasti su razlobne uzmanje pouke iz Kur'ana. Kako? On uči Kur'an. Međutem, razumijeva Kur'an, ona kolka puta odgovarava njegovim strastima. Zato da lata ina uzima pouke i poruke iz Kur'ana. Vaminu, kako stoje u suri Mohamad, vaminu, meni stamiu ilaik. Hatta idha kharaju min indike, kalu lilladine oto redme, madal kale anifa onda iker jedini ima ih ko te slušaju sjedite slušaju kada izađu od tebe, kažu pitaj oni učenje što on malo pri reče na se ništa Šta ono on malo prije reče, ulejtli gledi na tebe Allah varako ljubi. To su ni, koja učila srca, je Allah zapečetl. Zašto? to što su sliedli svoje strasti. Slieden strasti dovodi do pečetina srca, a či je srce zapečetlno, tak nemožno se uporistio od kitabe i sunneta. Strasti upropaštavaju srce, postavjaju se između jeli, njega i njegova spasa. To kaže Ibn R. H. H. H. H. H. H. H. spasiti u nasti sve dok se ne sačuva pet sljedećih pojava sve dok se ne sačuva shirka koja uništava tauhid na tarije koja se suprotstavlja sunnetu prohtjeva strasti koji se suprotstavljaju narodbama nemara koji se suprotstavlja zikru i strasti u vjeri koji se suprotstavljaju potpuno posvećivanju samo Allahu subhanahu wa Čuli smo iz hadisa Anusar ibn Abbasar ali anhum, strasti upropraštavaju čovjeka, tri stvari upropraštavaju čovjeka pohleba, strasti i omisleno samozaljebljenost. Je neprinjetni odlazak imana, zasigurno noj ko se prepusti svojim strastima, malo pomalo, malo pomalo, malo pomalo njegova vjera slabih, kako smo i vidjeli i vidimo. Kaže jedan od učenjaka, četiri pojave odvode u nevjerstva, srđba strasti, žudnja i straha od nekoga, ljubov njoma Allah. I zatvaranje mu se vrata Allahove podrške. Nećeš da slediš kitab i sunnat, očekuješ da te Allah podrži, očekuješ da Allah bude ti rakon ovoci, Allah je poslao što trebaš da slediš, koga trebaš da slediš, kako da svoj život je li organiziš? A ti se okrenu od kitaba i sunnata ka, ka svojim strastima. Razumiješ kitab i sunnat opet po svojim strastima? ne? Tako je kako su to od nas razumijevali. Pa kaže Allah Subhanahu افرائلت من اتخذ الهوهوه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره رشاوة فما يهديه من بعض الله أفلا تذكروه jesl <سؤال> te video ono koye svojuš transluzio rasloga Boga bagai Allah ustavio spravedno uzabludi zapachati o jeli njego usluhu i njegoo srce na njego vid ustavio i kotri ne pokočeva ukuotiti nakon Allah jer nisam zašto se zašto se ne poupamjete. Stranstvi su razdvojenja nomina uvjer. Kako rekao strani uvjer dovede do uvođenja nomina uvjer. Dovode do uvođenja nomina uvjer, kako je se čovjek malo kad malo kad jeli kai. Kako prenose učitelji hadisa od ibnografije koji se pokajao i vratio se ehlu sunnetu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 I strasti su razlog prezira i poniženje od strane drugih ljudi. Notar i oni koji se odaju svojim strastima, slijede svoje strasti odstupe od Kitava i Sunita, biće će od drugih, biće će od ljudi, od istinskih ili vjernika. Pa u aramskom jeziku postoji slična riječ, heva, dakle, kaže se za strasti, a za poniženje kaže se hevan, dakle, jedan harfiše, hevan, kažu poniženje uzele ovaj Harpnum od Hva, od strasti. I strasti sliede ovaj traži ovaj svoj Harpnum. Podaklonik u bude sliedeva strasti dutje i do Harpnumna, odnosno do Hva, do a, jeli prezira i poniženja. Stoga jednako vjedno borite se so strastima. V riednoj boritice sa srastima, da prije svega čovjek iskreno božava samo svoga gospodara. To bude na pravom putu, da neskrenje jelisa stramputice, da se okrištavo, od allahove knjige. Je sunnetá allahov poslanika Ali Hisavatu, Ali Hisavatu oslanovi. Da pri srdce bude čisto, da bude sačovan na doňavku, za bude sutra sačovan na čelohotelena na, na Tako Takovia, kaže se, da su ljudi s najdobšim morálom, judskošću, upravo oni koji se su suprotstavljaju svojim strastima kako je rekao Al-A'liya bi Allahu ta'ala ljudskošće rastavljeno od tijela i u pokornosti nepokornosti strastima kako se boriti protiv strasti prije svega dakle veličanjem Allaha subhanahu wa ta'ala spomenom Allaha subhanahu wa da u našim srcima se nastani suprotna strasti ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav prema nasuniku Muhammedu alejsallahu alejhi vesallam iskrena ljubav koja će uroditi slijedećem kitaba i sunneta a ne dakle sljeđenjem strasti, jer zatim učenje dove Allah subhanahu ta'la da nas sačuvao sljeđenje strasti. Rekli smo, kada smo govorili u dosadašnjim obraćanjima, predavanjima, što god nam treba, što god nam koristi, to trebamo u stvaru u svome životu ili od sebe nešto odagnati, prvo pokucati na loho vrata, to zatražiti od, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako se, kako se prenosi u hadisu Kutve ibnu Malika radijallahu anju, Allahu poslani k'alihi salatu sami dovio, gospodar moj, ja ti se utječem od loših ponašanja, od loših dijela i od slijedjenja strasti, od strasti. Ibrahim Tejmi, Rahimahullahu Teala, uči objedovi, gospodaru moji, sačuvajme svojom knjigom i sunnetom svoga vjerovijeznika, mahammeda alihi sallam od razilaženja sa istinom i sačuvajme oslijedjenja strasti mimo tvoje opute i sačuvajme pute o zaopute nejasnih i sunnjivih stvari i rasprava. Ome ljudnjak glazi iz jenom smo ga spominjali, jer kaže se za njega petih pravednih halifa, jedne prilike je ukrekao u učenjakog haliku ibn, ibn Safvanu, posavjetujme, ali budi kratko. Posavjetujem, ali budi kratko. Nemam kad, duljiti, duljiti. Pa mi je rekao, prelijepe riječi. I dobro, bilo da se nešto zapiše od ovdje. Každje vođe opravljerni. Halifo. Doista su mnogi ljudi obmanuti Allahovim skrivanjem grijeha. Mnogi ljudi se obmanu. To što im Allah skriva grijeha. Ne kažnjava ih odmah za grije. Pa misle da su dobri kod Allahov. Na drugoj strani iskušani su hvalama ljudi. Ljudi ih hvale, Allah ih ne kažnjama, to je kod Allah. Čine i grijehe, Allah ih ne kažnjama, na drugoj strani ljudi ih poznaju po ničem drugim, ljudi ih hvali mene, ja sam dobar. Sad im kaže ove ovaj riječi prelipi, ovo treba zapisati. Zato ne dozvoli da te neznanje drugih ljudi, da drugih ljudi o tebi prevlada tvoje znanje o tebi dozvoli da neznanje drugih ljudi predlada tvoje znanje o sebi. Ti znaš ko si šta To što te drugi hvale, nemoj da se, jel'i, uzdihneš time. Kako je buk radio, lahotavno znao, često reći kada bi ga neko pohvalio, govorio bi, gospodano, moj učini da budem bolji od onoga o čemu je oni spominjali. I obriši mi ono što oni ne znaju od grijeha. Takve, nemoj da te neznanje drugih ljudi o tebi jeli, obmane i prevlada tvoje znanje o sebi. Jeli, pa kon toga je, jeli, po do okonu redna Adil Aziza, Rahimahullah, da se koni strasti. Zatim, kako se voriti protiv strasti? Ne družiti se, dakle, sa sljedbenicima strasti, čije smo pokazatelje neke čole. Dakle, sjediti i družiti se s učenim ludima, umjesto, jeli, sa sljedbenicima strasti, novotarne slike. Spoznaja pogudnosti strasti, poslede strasti kada se upoznamo onda očekivati je fi da budemo daleko od njih. svjesnost da svaka stvar ima svoj početak i kraj pa onaj ko se prepusti svojim strastima nego kraje ta im naučite ma hilma ala nego kraje učenno je li ostajanje slobodnika od strasti njihovi mišljenja njihovi knjiga njihovih prodavanja druženje s njima je li slično ispunjavanje slobodnog vremena dobrovoljnim bazitima dobrovoljnim namazom učenjem Kur'ana ili slično kako ne bismo dali više prostora jeli da nas navedene sljedeće strasti i dakle upoznati se sa vrijednostima koje su vrijednosti suprostavljene strasti pa Allah htelo očekivati je da nas to također podstakne da se borimo da se borimo sa strastima dakle strasti se nalaze pri svakom čovjeku sto jedan od nas biva iskušan strastima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 otišli su samo zbog toga, Allah najbolje zna, što nisu se imali nekoga ko će ih savjetovati. Nego su mislili, oni su najučeni u tom krugu ljudi kojima se obraćaju i nije potreba nikoga ih savjetuju. Dočim naši ispravni predvodnici ne kažu tako. Kažu, čovjek iako je učen, iako je inteligentan, iako ima dugogodišnje iskustvo, mora da se savjetuje sa drugima kako bi svoje mišljenje očisti od strasti.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 Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva ove opake, uništavajuće bolesti da nas puno mi u suprastavljenoj borbi s našim strastima da nas podrži na pravom putu do Allah subhanahu za dojstva. Kulukovih adal stakluh, stakluh na hore.